Tér idő. A Tudományvilága a Kossuth Rádióban. Látszik az útkeresés, ez olyan, mint a biológia evolúció, hogy mindent kipróbált a természet a biológiában. Itt pedig a technológia mindent kipróbált, méretet, fazont, számát, szint, mindent variáltak. Ezt igyekeztem egy bemutatni. Kutor László informatikusval így az Óbudai Egyetemen a saját gyűjteményéből rendezett új állandó kiállítás kapcsán. Műsorunkban megismerhetik ezt az információ-technológia fejlődését bemutató IT Evolúció című lenyűgözően gazdag tudomány- és technika történeti tárlatot. És a kiállítás címét tovább gondolva arra a kérdésre próbálunk válaszolni, hogy a műszaki, mérnöki és természettudományokban a folyamatos fejlődés vagy a robbanásszerű változás jellemzőbe inkább. Vagyis evolúció vagy revolúció illetve mennyire határozza meg a tudományterületek felfedezéseit, a műszerek, technikai berendezések, a számoló, majd számítógépek változása és fejlődése. A mikrofonnál a szerkesztő Gózon Ákos. Nagyon sokat a Komodor a régi számítástechnikai. Én itt a kiállítás kapcsán is találkoztam sok sok kollégával, ismerősőmmel, amikor mondom, hogy ilyen kiállítást építek, a commodore komodorok -ok lesznek. Hát mondom, az is lesz egy komodor is legalább kitéve. Mert a Komodor rendkívül fontos forradalmat hozott be, hétköznapi közelbe hozta a számítástechnikát. Addigra már nagy számítógépekből rengeteg készült, és gigantikus pénzekkel a cégek vettek is ilyen számítógépeket. De a Komodor volt az egyike, nem az összes, nem ez volt az egyedülálló, hanem az egyike azoknak a személy a ami elérhető volt például itt Magyarországon is. Ismert ez a biológiai fogalom, hogy imprinting, ami az állatvilágban azt jelenti, hogy amikor a kislénynek van egy olyan szenzítipi időszaka, amikor amit lát maga akkor azt hiszi, hogy az az. Korál Lorenze gondolok itt, aki a jól ismert módon ugye a kiskacsákkal tudta azt bizonyítani, hogy a kiskacsa Cizmát látta mamának, mert a abban a szenzitív periódusban éppen a csizma mozgott mellette, és az volt olyan méretű, mint ami nagyjából a mamának kéne lenni. Aki innentől azt a csizmát tekintette a mamájának, és azt követte mindig egész életén át. Most sokan vannak, én úgy látom, akik a számítástechnikában is én imprintinget értek. hát Ez a komodor volt, mert amikor eszméjét valaki a járókába, azt lát, hogy a papa komodora nyomogatja ott mellette a billentyűzetet, és egy tévén látszik valami betűzet. Ezért sokaknak ez a számítástechnika. Ez egy elemennek a hosszú folyamatnak. Mert sok ilyen személyi számítógépet mutat be egy-egy darabját ezeknek. Több száz típust gyártottak annak idején, ilyen úgynevezett otthoni személyi számítógépről, aminek magnó volt a háttértárulója, tévé volt a kijezője, és maga ebbe a kis dobozkápérnek nem volt az okosság a processzor. És hát ebbe a komodor nagyon nagy érdemeket szerezett, mert elérhető áruvá tette ezt. Említeném a Sinklert, ami hasonló célokat tűzött ki, és a Sinkler gépek szintén nagyon népszerűeké váltak. Szintén ugyanilyen megfontolásból hogy olcsón. A hétköznapi emberi számítógépet tudja használni. Mert a nagyokat természetes csak a cégek tudták megvenni nagyon nagy pénzzel. Az evolúció konzervatív folyamat, amely általában igyekszik megtartani mindent, ami megtartható, és inkább módosítja, sem hogy lemondjon róla. Iszák Asimov. Miként látja az evolúció kontra Revolúció tudománytörténeti kérdést, csillagász szemmel Lőrinc Herrik a tit budapesti planetárium munkatársa. A műszerek főleg a 21. században komoly anyagi forrást igényelnek, és senki sem épít csak azért egy hatalmas, tíz méteres távcsövet, hogy majd jó lesz valamire. A mai modern csillagászatban a műszereknek a készítése az egy több évtizedes folyamatos előkészítést igényel, például a Hubble távcső, ugye ami a főrkörűk elény, azért mindenki jól ismeri. Csak hogy megemlítsünk egy számot, hogy 1990-ben került pályára, és 77-ben kezdték el a tervezését. Tehát ebből is látszik, hogy egy 20. századi eszköznek a használata az nagyon komoly előkészítő munkára nyúlik vissza, és természetesen nem csak maga az eszköznek az elkészítése, hanem az is elő van készítve elméletileg, hogy az az eszköz mit fog látni, milyen messzire és milyen halvány objektumokat tud látni, pontosan milyen jelenségeket keres a távcső, milyen detektorok vannak rajta. Tehát az, az első néhány évnek a megfigyelése az biztos, hogy egy tervezett megfigyelés és akkor becsúszhatnak védetlenszerű, megmagyarázhatatlan ellenségek, amik aztán évekre munkát adnak a kutatóknak. Hát például a Kepler távcső, ami a más körül keringő bolygókat keresi. jellemzően ott is vannak érdekes és véletlenszerű felfedezések is, ugye a csillagnak a fényváltozását méri ez a távcső, és így keresi a csillag körül a bolygókat, és bizony van számtalan olyan jelölt, amiről a csillászoknak fogalmuk sincs, hogy milyen jellegű bolygó lehet, ami a csillag körül kering, vagy egyáltalán bolygó, Hát ugye mostanában volt éppen a hírekben, hogy van egy nagyon különös csillag, aminek a fényváltozása olyan, amit nem tudnak még mindig, most már évekre visszamenőleg a csillagászok nem tudnak természetes jelenséggel magyarázni, és ilyenkor persze mindig felmerül az, hogy esetleg egy földünk kívüli értelmes életről van szó. Hát, vagy így lesz, vagy nem? Ha már itt az egzobolygó kutatása szóba került, azt hiszem, hogy ez is példa lehet arra, hogy hirtelen egy egész tudományág miként nőhet ki egy-két mérési eredményből, ugye? Hogyne? Hát, hogyha már a műszerekről beszélünk, azt azért fontos megemlíteni a csillagászatban a szakterületeket, Bizonyos terminológiában a műszerekhez kötjük. A csillagászatnak a legfontosabb eszköze természetesen a távcső, tehát annak rengeteg fajtája van. 1600-as évek elején hollandok felfedezték a távcsövet, amit először Galilei használ, de az első távcsövek ezek optikai távcsövek voltak. Tehát csillagász belenézett és a szemével látta, és vagy megjegyezte, vagy, vagy pedig hirtelen lerajzolta, amit látott. Aztán megjelentek később a, a detektorok, Tulajdonképpen egy távcső két részből áll, áll, magából a távcsőből, ami egy leképező és egy detektorból, ami a jelet és a képet feldolgozza, érzékeli. Távcsövek is szétváltak, gyakorlatilag egy szertágazó tudományterület tárult ki akkor, mikor nem csak optikai tartományban, hanem megjelentek a rádiótávcsövek a 30-as években, megjelentek a röntgen távcsövek. Aztán folyamatosan az elektrományos -es hullámnak a teljes palettáján megjelentek ezek a távcsövek, és így beszélünk a csillagászat esetében. Rádió csillagászatról, optikai csillagászatról, vizuális csillagászatról, röngyen csillagászatról, vagy gamma csillagászatról. És ezek a különböző ablakok a világra, különböző jelenségeket tárnak fel a gamma a legnagyobb energiájú folyamatokat lehet az univerzumban megfigyelni. Gamma felvillanásokat, szupernova robbanásokat. Érdekes dolog, hogy mindenkinek ajánlom, hogyha talál ilyen ábrát az interneten, érdemes utána nézni, hogy a különböző hullámhosszakon hogy néz ki az ég. Az ember azt gondolja, ha fölnéz az ég, akkor az égbolt sötét, és azon csillagok vannak. Hát, ha csak az emberi szemnek ilyen, de más hullámhoz tartományban egészen meglepő volna teljesen máshogy néz ki a csillagos égbolt. Az evolúció az egyik korszak eredményét felhasználva teremti meg a következő korszakot Rejkorcvel. Azt hiszem, hogy itt a kiállításon az egyik fontos elem, így látogatóként, kiállítás nézőként úgy éreztem, hogy ne csak maguk, hogy a fejlesztések jelenjenek meg, ne csak ennek az evolúciója, hanem a kultúra teremtő jellege is mindennek, és talán ez leginkább az adattárolásnál érhető tetten. Igyekeztem, ugyanis ezek nem izolátárgyak. Ezek természetesen fogodzok a kultúrához, mert minden egyes ilyen tárgy mögött óriási történet zajlik. Az, hogy miért kellett kifejleszteni, milyen hatást váltott ki az ember életére, a környezetére. Hát itt a adatárak terén, ugye az első vitrénben lyukasztás adatáról szerepelnek, azokból hoztam egy mintasort. sort. Hát ezek szintén rendkívül szertágazók, mert az egyik példát kiragadva, hát a toronyórákba zenét szerettek volna produkálni a lakóknak. Több módon is meg lehetett ezt oldani, az egyik magától értetődő megoldás volt, hogy egy vastag, átitatott papírcsíkra lyukakat kellett lyukasztani, és akkor ezt egy mechanikus szerkezet, egy mechanikus óramű húzta magával, valami súly működtetett, és ahogy ez forgott, maga alá helyezett kis pöcköket tudta vagy beengedni, vagy nem beengedni, és ez alapján lehetett egy ügyes mechanikát kitalálni, mert toronyzenét lehetett csinálni. Mert hát ilyenből látunk ilyet. Hát ez sok száz év óta is lehetett ilyen már. Óriási változást hozott ugye a szövés területén, amikor a franciaországi Jacquard nevét szokás említeni, de nem csak ő volt egyedül. Ismert talán a történet, hogy zsákárt azért lett nagyon híres ember, mert ő rájött, hogy hogy kell összerakni az udvaron heverő elemeket, amit egy elődje megépített már. Tehát nem ő találta ki, ő arra jött rá, hogy, hogy lehet ezt működővé tenni. Hát összerakta, és hát azzal, hogy egy lyukszalaggal, egy széles lyukszalaggal, a szövőszéket lehetett vezéren és nem kellett kézzel húzogatni a különböző vonalakat Azért, hogy a mintázat kialakulják, mert óriási lendületet adott a szövés És hát ezzel lehetett elérni azt, hogy nagy mennyiségből lehetett szövetet készíteni, szép mintás szövetet. Sejemből is, meg más anyagból is. És hát nyilván ez óriási atás volt a társadalomra, mert rendesen tudtunk ruházkodni. Nem kell kéziszőttest csinálni, hanem neki lehetett állni géppel szőni. Aztán fontos elem, amikor a zenét szerették volna ugyanígy rögzíteni, hát a gépzongora szintén ugyanezt az elvet használta, a lyukakkal lyuk, aztán egy papírszalagra, egy széles papírszalagra a zenét állítólag még Liszt Ferenc is játszott gépzongorára, és hogyha valaki szerencsés egyszer megtalálja majd az ő játékát. Most még egyre lappang, még nincsen ilyen. De itt a kiállításban van olyan, ami tudomáson szerint még ezen kívül egy darabban. ez reneszánszát érni, mert mint nagyon érdekes táj most így építene gépzongorákat. És hát ez a player piano angolul, ami, ami nagyon népszerű dolog. Ez hát ugyanazt az elvet használja, ugyanúgy szalagon lehet kapni, és reneszánszal van a gépzongol a És hát ennek a kinövése volt, amikor végül is a 1800-as évek legvégén, jól ismert módon a amerikai népszámlálás gyorsítása érdekébe, egy Herman itt rájött arra, hogy hogyan lehetne ezeket az elveket, amik jól ismert elvek voltak, valahogy úgy összerendezni, hogy egy jól használt eszköz szülessen arra, hogy a népszámlást felgyorsítsák. Érdekeséképpen és igyekeztem és ezt bemutatni, amikor ő ezt a feladattal birkózott, és szerette volna megoldani, akkor éppen a környezetében rengeteg pénztárló doboz hevert a földön, vagy a környezetében, mert éppen az az intézmény az éppen előtte pénzkezeléssel foglalkozott, és rengeteg pénzes doboz hevert. És hát innen jött az ötlet, hogy hát akkor, hogy már pénzes doboz megvan, akkor már kártya is akkor legyen, mint a pénzes doboz. Most épp azért az első lyukkártyák azok pont az akkor egy dollár méretűre születtek, mert ha már annyi doboz van, akkor nekien új dobozt is gyártani, hogy akkor ekkor lett a lyukkártya. És hát a lyukkártya nagyjából így is maradt, ameddig lyukkártyát használtunk, ami nagyjából 50-60 éven keresztül volt, mert a 60-as, 70-es években kezdett kimenni a divatból, egyre gyorsuló tempóba a lyukkártya. Hát ez pontosan akkor is ugyanekkor a méretű volt, mint az 1891 dolláros, úgyhogy. Tehát tényleg nagyon sok kötődése van a kultúrához. És hát aztán nem is beszélve, ugye a következő tárlókban látható hanglemezekről, a hát zene rögzítéséről, az, az ember mindig is szeretett volna zenét létrehozni, meg zenét hallgatni, és hát ennek óriási lendületet, mondhatni forradalmi változását hozta az, amikor jól lehetett rögzíteni zenét. Mások által játszott zenét, meg beszédet ráletet rögzítem adathordozóra. Itt a kiállításban egész különlegesek is láthatók, mint ismeretes az egész történet. Ez az, az on fóliára történő beszéd rögzítéssel indult. Edisonnak volt ez az ötlete, mivel jó üzletember volt, rögtön jó helyen mutatta meg megfelelő sajtóba, és hát minden óriási a keletkezett körülötte. Csak hát kiderült, hogy az on fóliás adatrögzít, ami a látszik egy példány. Hát ez a szerkezet, ez működik, de rendkívül rossz minőségű, és nagyon és nagyon nehéz kezelni. Úgyhogy nem véletlenül nagyon röviden, nagyon hamar rájött az edizon arra, hogy ezt inkább nem ilyen onfóliát kell rágöngyölni egy tengerfölletére, és nehézkesen bánni vele, hanem eleve kell csinálni egy hengert, ami erre alkalmas. És ezt nem onból, hanem viaszból csináltam, mert a viasz ez könnyen alakítható, egyszerű volt. Csak aztán rájött arra, hogy nagyon hamar szintén ő saját maga, vagy a csapata, hogy ezt nem viaszból kérne csinálni, hanem egy műanyagból, egy akkor újdonságnak számító kemény műanyagból. Mert ezt a műanyagot le lehet sokszor játszani. Egy ilyen onfóliás vagy egy ilyen viaszhengelt, ezt néhány Lejátszani, és apró erősen sérült. Egy ilyet meg százszor is lehet játszani, hogyha kellően kis nyomással játszották le, akkor működött. A kiállítás egyik érdekes tárgya az a VIA diktafon, ami pedig a Szentgyörgyi Albert személyes tulajdona volt, és nem kisebb ember, mint a Klébezbe kunu adta neki, azért, hogy hazacsábítsa Cambridge-ből, azért, hogy itt legyen Magyarországon. És hát ugye tudjuk az áldásos hatását ennek az akciónak, mert a Szentgyörgyi hazajött, rájött, hogy milyen sok cv van a paprikába és hát megkapta a Nobel-díjat, és milyen büszkék vagyunk le, és milyen nagy dolog ezt egy magyar ember csinálta, és mert itthon Magyarországon is Szegedem. Ennek a tájnak, mint fogózó ez a történethez köze van, mert amikor nem akart hazajönni, mert jó helye volt cambridge akkor a be többekzött ezzel érvelt, hogy jó munkához, jó eszközök kellenek, és... Ez szerette volna. Ez szerette, egy látványos tárd is volt, nem egy csábítás, ugye? Na igen, látszik hozzá az eszterge, és hogy le lehetett törölni. Különösen érdekes, hogy ez egy kis a tartozott hozzá. Mert ugye a viasz úgy lehetett eltávolítani a tartalmat, hogy egy réteget le kellett róla hántolni. Hát ez egy hántoló, egy kis eszterga. Be lehetett fogni a viasz és akkor egy kis késsel le lehetett róla szedni azt a réteget. Aztán utána nagyon fontos lépés volt ugye maga a bakelit, amit most is ugye újra népszerű a bakelit, mert Sokan esküsznek rá jobb lehet róla hallgatni, mint a CD-ről vagy a DVD-ről. Hát ennek is évszázados története van most már, itt egész különlegességet is bemutatok. Ebből az egyik ilyen sokak szerint nagyon érdekes tárgy. ez, amit a második világháború környékén röngvel rögzítettek, ugyanis rájöttek arra, hogy ez a folyamat ez megfordítható, nem csak lejátszani lehet egy, egy elkészült bakelitet hanem egy kis átalakított szerkezettel föl is lehet venni vele. Tehát nem csak lejátszva, felvevő is tud lenni. És ilyet amatőrök tudtak csinálni. Csak hát amatőr különösen háborús köményeket hol a magának hanghordozót? Hol szerezem? Milyen laklemez? Tehát egy lemez, egy alumínium lemez, vagy egy fém lemez be volt vonva lakkal, és a és akkor a nyomták bele a beszédet. Tehát ilyet nem lehetett akkor szerelni. De rájöttek el, hogy Röndgárfi, mert ez teljesen jó. Röntgenfél meg volt rengeteg, kórházok rengeteg Röndgárfi volt. Úgyhogy ezért ennek az angol neve az, hogy zene csontokon. Nem véletlenül, mert ezek sokszor melkas voltak. A hasi nem annyira vonz, hogy azt nem tettem ki direkt, de deje mellkasi az nem riasztó. A természetes kiválasztódás és az evolúció nem korlátozódik csak és kizárólag a múltra és a távoli Afrikára. Létezik és működik a jelenben és a nyugati társadalomban is. Rudi Westendorf. A fejlődés abban az irányba mutat, hogy egyre nagyobb és nagyobb tárcsőket. építsünk, Azért a a méret ez nagyon fontos hiszen minél nagyobb a szemünk, annál messzebb látunk, és nem az a fő szempont persze, hogy egyre messzebb lássunk, hanem egyre élesebben lássunk. Tehát itt nem a fényéveket kell gyűjtögetni, és olyanfajta rekordot kell felállítani, hanem inkább olyan spektrumokat kell befogni, amiket eddig még nem sikerült, ugye? Erről van szó, erről van szó, igen. Szokták kérdezni, hogy amikor láttalak egy hatalmas tárcát, hogy Hú, ezzel milyen messzire lehet látni, nem kell ahhoz, mert ugye... Az emberi szem is egy távcső, és meglepő módon nagyon messzire ellátunk vele. Két és fél millió fényévig ellátunk vele. Ha ősszel nézünk föl, és az Androméda galaxis szabad szemmel látszik, két és fél millió fényévre van. Szóval tényleg nem arról van szó általában, hogy milyen messzire, hanem hogy milyen élesen, milyen jó felbontással, milyen részletgazdagan tudjuk a távoli égi testeket megfigyelni, és ezáltal a részletesség által a jelenségeknek a részleteiben látunk bele, azokba a részletekbe, amelyeket jelenleg homályfed. Most már keresik a jelzőt tulajdonképpen a csillagászok, mikor egy nagy távcsövet készítenek, hogy az, annak az elnevezése majd mi most már vannak nagy távcsövek, aztán nagyon nagy távcsövek, és és gigantikus távcsöveket építenek, úgyhogy a 20-as, 30-as évekre terveznek ilyen fél méretű távcsövet, tehát most a földi távcsövekről van szó, és az űrben is megy a, a méretnövelés, hogy a Hubble egy két és fél méter átmérőjű távcső, a James Webb legalább kétszer akkora lesz. Már a Hubble is korszakalkotó felfedezéseket, tehát gyakorlatilag... A csillagászat minden ágában, a, a naprendszer kutatásában, a távoli galaxisok, a kozmológia és a James Webb mindenki nagyon várja, hogy mint űrtávcső a légkörzavaró hatásától mentesen olyan részletességgel fogja feltárni ezeket a jelenségeket, hogy korszakalkotó felfedezéseknek a bejáratánál érezhetjük tényleg magunkat. Evolúció... Revolúció szempontjából vizsgálva egy ilyen köztes állapotról van szó. Az elméleti felfedezés, az elméleti kutatás és a, és a műszertechnikának a fejlődése egymás mellett halad, és ha megnézzük a csillagászat történetét, ezek nem egyforma mértékben haladnak, hanem az egyik mindig kicsit megelőzi a másikat. Eddig az volt a jellemző, hogy a műszeres megfigyelések szolgáltatták a felfedezéseket. És aztán később ez változott tulajdonképpen, mert arról van szó, hogy az elmélet, átvette az irányítást, és az elméleti szakemberek mondják meg a műszaki szakembereknek, hogy ez az elméletünk, és tessék-tessék ilyen eszközöket gyártani, mert ezt és ezt keressük. És ez a 20. század eleje, nagyjából erre datálható, ez az átfordulás. Egészen addig a műszerek által Tett felfedezések azok, amik előre vitték, és, és forradalmi változásokat hoztak. Most már pedig abban a korszakban élünk, hogy az elméleti kutatások hoznak forradalmi változást, amit akkor esetleg még nem tudunk bebizonyítani, de fel vannak szólítva, megvan a kihívás a műszaki szakembereknek, hogy ilyen is ilyen távcsövet készítsetek, és akkor, akkor el fogjuk tudni dönteni, hogy a ABC elmélet közül melyik az igaz. Végül ismét Kutor Lászlót halljuk az IT Evolúció című óbudai kiállításon, az evolúció és a tévút viszonyáról. Az evolúció talán arról híres, hogy rengeteg tévút van benne. Ahhoz, hogy kiderüljön, hogy melyik az a jó irány, jó ösvény, amin érdemes haladni, hát rengeteg mást ki kell próbálni. Ez úgynevezett mágnes buborékos tár. Ennek óriási előnye az, hogy nincs benne mozgó alkatrész. Óriási előnye, hogy nem érzékni az elektromágneses sokra, ugyanis a működéséhez hozzátartozó belső mágneses tér olyan erős, hogy az, ahhoz képest a környezete nem tud olyan erős lenni. Tehát ezért azt beszélik, azt rebesgetik, nyilván ez titok, hogy bizonyos katonai alkalmazásokban még mindig él ez a megoldás, ahol az elektromágneses sok az probléma lehet. Ugye miért probléma? Mert hogyha egy elektronikát, egy elektromágneses vagy valamilyen más erős térrel befolyásolni tudom, akkor az eltöröltem a tartalmát. Most, hogyha a van a tartalom, ami vezéli a számítógépet, vagy a működését a szzecnek, akkor egy nagy bajvonnak nem a csinál, mit szeretnének a tervezői. Azért, hogy ez ne így lehessen, azt a hogy ez a mágnes buborékos memória ez talán még mindig egy ilyen, amit nagyon nehéz törölni. Tehát ez nem lehet külső mágneses érre letörölni, mert a belső mágneses olyan erős, hogy az ahhoz képest a külső a sokkal kisebb hatású. A polgári használatban viszont miért nem terjedt el? Bonyodalmas egy kicsit, és megjelentek a félvezetős tárak. Tehát itt alatta rögtön 50 cent évvel látszik annak az evolution. A félvezetés tárak evolúciója, ahol különböző kategóriák, akinek mond ez valamit, sim, Edo, SDR EPROM és egyebek. Ezek különböző kategóriái voltak ezeknek a félvezetős táraknak, mivel ezek nagyon népszerűek lettek, nagyon könnyen gyárthatóak voltak. Mágnes buborékoshoz bonyolult gyártási technológia tartozott, nagy teret kellett létrehozni, forgató mágneses teret, bonyolult dolog volt. Ehhez képest sokkal egyszerűbb használatú, tehát sokkal könnyebb lehetett általánosan elterjeszteni. És innentől kezdve mint egy mint egy technológiának ez kipusztult Evolúció vagy revolúció. Az Óbudai Egyetem IT Evolúció című kiállítása kapcsán készült műsorunk munkatársai Bordi András, Maksai Helga és Rubin Gabriela nevében is. köszönjük a figyelmet a szerkesztő, Kózon Ákos. Műsorunkat este megismételjük.